zboto nje do pomotiju i vuki sa tebi moška divsa tebe vozimo u vrižnono od kraje vetirske i sidonske Помилуй ме, господе, сине Давидо, К моју, много мучи дјаво. А он не одговори ни речи и приступивши молјаку га ученици нјегови говорћи, отпусти је, јер за наман sureče ja sam poslan sam izgubljenim opcem do moj izgojljov a on otristupivši pokloni mu se govoreći gospod помози ми a on odgovрајући рече Nije dobro uzeti hleb od djece i baciti psima, a ona reče, da gospode, ali psi jedu od mrva, što padaju se trpeze gospodara njihovih. Tada odgovori Isus i reče joj, o žena, Нека је вјера твоја, Нека ти буде како хоћеш, И оздрави кћиње нам, Од онога часа. У време оно стаде Исус на мјесту равном, И много ученика његових и мноштво народа, svoje deje Jerusalima iz Primorija Turskog i Sidonskog koji dođeš da ga slušaju i da sve iseljuju tvoje bogosti i koje su mučili nečisti duhovi i sliva hošan i sav narod tražeš da ga se dotakne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 Jer ćete se naseliti. Bogojemi, kui počnete sada, jer ćete se nasmijati. Bogojemi, st' kad vas ljudi omrznu, i kad vas podbace i sramote, i razglasovime vaše kao zlo, zbogcina čovjeka. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gledam, velika je plata vaša na nebu. Slavni Gospod i Znata te i Sine i kao što i, i u one dana. Tako i u ove naše dane potreban je dobar motiv, braće i sestre, dobar, ispravan, ozbiljan motiv ili razlog zašto bi ja ili mi dolazili uopšte u hram Boži Zašto bi pored tolikih silnih obaveza, tolikih velikih problema, toliko velikih sumnji i dilema, gubili vrijeme stojeći u hramu, ne znajući zapravo ni tamo tražimo, ni šta se tamo zapravo radi, O čemu se zapravo tu radi? Ko je tamo glavna uloga, ko sporedna, ko pije, a ko plaća? Ako nismo, braći i sestre, ispravno motivisani, dobro obavješteni, ako ne osjećamo istinsku potrebu, onda je zaista dovezak u hram i stojanje na svetoj liturgiji velika muka i veliko opterećenje. Kao neki teret, kao neka teška obaveza koju moramo jer na sveto savjest opterećuje i nekako nam neće biti prijatno kad se budemo vratili svjetskim slastima i ugođajima Pa onda nekako moramo, jer kad bismo mogli savjest da učutkamo, davno bismo je mi učutkali. Međutim, probamo negdje da je nađemo i shvatimo da ona nije od nas, da je savjest glas nekog drugog. I vidimo da nas stalno opterećuje kad ne odemo u hram, da nas grize upozorava, i nekako prijeti a sa druge strane mi bismo ipak htjeli da živimo u svijetu udobno, ugodno da se naslađujemo svjetskim prevestima i obmanama da ugađamo sebi a da ne ugađamo Bogu i duši svojoj da ugađamo svojim prockim strastima i prockim željama Pa onda da bismo savjest i glas njen prevarili, vrlo često preuzmemo tu obavezu, vidješ da druge nema, pa je pokušamo prevariti time što ćemo, eto, nedjeljom odraditi tih sat, sat i po, stojeći na nogama i vrlo često umom, osjećanjima, mislima i željama biti potpuno izvan hrama i potpuno van sbedni i dalje pribirajući po pomislima i po željama koje su u svijetu i koje potiču iz vilu i svijete ima braći sve se među nama dosta takvih koji zapravo dolaze u hram samo da bi odradili 50. po dva da bi uzeli tiket i da bi mogli da se voze i dalje kroz svijet misleći da su oni svoj porez platili da su Bogu dali božije a sad će oni i česa da se raduju i vesele slobodno tako je na žalost Velika množina onih koji danas pokušavaju Bogu da se pomole duhom i u istini. A vrlo malo, vrlo malo onih koji dolaze ku hranu ne doživljavaju kao opterećenje, nego dolaze u njega gonjeni vatrom i tjerani potjerama, demonski hordi evo vidimo i danas u oba ova sveta evanđelja u jednom vidimo majku koja ne samo da ne osjeća teret od toga što pristupa gospodu naprotiv koja i pored toga što bi recimo nekoga od nas koji bi došao danas na viturgiju pa tamo na parkingu kažu ne možeš ti ovdje parkirati auto, idi tamo negdje u grad, pa se tamo parkira. Ko bi, braćo od sestre, ko bi od nas razumio tu poruku ili to ispitivanje? Možemo samo da prepostavimo kakve bi sve reakcije tu mogle da budu i do čega bi sve moglo da dođe. A onda... Drugo ispitivanje na kapi monastirskoj gdje bi nam neko rekao ajde polako okreni se pa idi svojim poslom nema ti šta ovdje da tražiš ajde polako idi ti kući većina bi se ili uvrijedila Ili bi možda to još dobro došlo da opravdaju onu svoju tajnu želju da se vrate da spavaju. Ili da se uključuje u neki svoj privatni biznis. A treće ispitivanje ovdje na samim dverima hrama, ako bi nas pitali je li brate gdje je tvoja sad svatbena odežda? Djeti je osmijeh na licu. Ona joj osmeh, pokajnički osmeh onoga ko je našao vrata i našo onoga kome može da se izjada, kome može da se požali, ko će ga se slušati, ko će mu pomoći, ko će ga iscjeliti, ko će ga utješiti, ko će ga podići ko će ga mrtvo ga vaskrsnuti, ko će ga gubalo ga počistiti i nepotrebno učiniti carskim sinom. Ako nema tog osmjeha braća i sestre, osmjeha srca na, na našim licima, kad ulazimo u sveti hram, kad idemo ujutro na svetu liturgiju, onda bi komotno, mogli da nas vrate. I pitanje je ko bi od nas klekao i tražio da makar bude u priprati za vrijeme stajanja svete liturgije ili makar da bude tamo na kapiji manastirskoj pa odatle da je sluša ko zna možda će neka molitva Možda će čuti samo jednu riječ Gospodnju iz Evanđelja koje se bude čitalo, pa će mu i ta mrlica biti veliki blagoslov. A ako ne ni to, makar da gleda u hranu, makar da gleda u crkvu Božiju, makar da svojim očima uma vjeruje da se unutra narod Božiji Bogom naslađuje, smatrajući sebe nedostojnim da bude unutra. E kad bi bilo, braće i sese, takvih, bilo bi danas čuda Božih. I danas bi se bolesna djeca brzo isceljivala od djavoimanosti, koje danas u našoj djeci mnogo ima, braće i sese. Nama su djeca danas, nažalost, ali većina njih I ako Gospod ne bude intervenisao, a znamo da hoće na vrijeme, sva djeca bi nam otišla u aut. Jer im se zlo vrlo brzo unosi u vene. Vrlo brzo se navikavaju na zlo. I zbog toga nam danas trebaju molitve roditelja Ali smirena molitva, pokajnička molitva i vapaj, i priznanje, i svijest da je u našu omladinu, u našu djecu, pa i one starije, ušao džavu. Treba to priznati, braći i sesti, kao što je priznao jedan naš sveštenik, jednoj sestri koja je onako nošena duhom gordost iša od jednog do drugog i sve govore u meni je džavo u meni je džavo da bi privukla pažnju na sebe i tako prišaoš jednom svešteniku i rekaš i te iste riječi u meni je džavo on je odgovorio i u meni i u meni je džavo Šta je drugo gnjev nego džavo u tebi, u mene? Šta je drugo stomak u gađanje do džavo stomak u u tebi? Šta je brud do demon bruda u tebi? Šta je preljuba do legion demona bruda u tebi? Šta je bilo koji grijeh, srebro ljublje, odsuđivanje, zaviske? zlopamćenje, tuga, uninije, čamotinje, taština, gordost, šta je to, braći i sestre, do demonu namo, ako takvih strasti ima. Zbog toga, nije samo u djevojčici, u čerki ove žene Hanane i Tjedjavu, nego u svima onima koji nose demonsku energiju, demonski duh, demonske osobine. A strasti su uvijek, braći i sestre, džavolske osobine koje se hroz čovjeka projavljuju. Zbog toga ova povuka ovog svetog evanđelja. Mnogo važno, braći i sestre, zašto? Zato da ne bismo zbunjivali jedni drugi. Da se ne bismo mučili Na pogrešan način, nego da shvatimo, braće i seste, da bez liturgije, djavo ne da nikad neće izaći iz nas, nego će nastaviti da nas muči, da nas maltretira, žestoko da nas muči. Rećina od nas je to primijetila i ovo vrijeme u kome živimo više I ne dozvoljava da se čovjek nešto posebno zanosi. Đalobroći i sestre, sve potvorenije istupa na scenu ovoga svijeta. I polako skida sa sebe jagnjeću kožu i sve više se primjećuje vučija, vampirska i demonska, satanska čud. Jer on čud svoju ne može promijeniti i sve više se otkriva zbog toga važno je to primijetiti i shvatiti da bez gospoda bez Boga našega koji u našoj svetoj i moćnoj crti pravoslanoj od koje se džavo braće i sestre strašno boji to je jedan od najvećih strakova to je strah kojim džavo strahuje od imena Božjega i od crkve Hristove. Nemojmo ni da pomislimo, braća i sese, da ovi manevri i ova bogefiranja predstavljaju neko ratovanje džalove i Boga. O tome nema ni riječ. Ili ratovanje džalove i crkve i ljudi koji su džalovu postavi robovi To, braće i sestre, nije istina, nego šta djavo radi tim. On hoće da one ljude koji još nisu shvatili suštinu priča, koji još nisu osjetili svoju nemoć bez Boga i koji nisu moćnoga gospoda prepoznali u crkvi pravosvrtaj, da ploba da ih opmane. Iako je on potpuno svjestan da su ga oni koji su shvatili ko je Bog i džese nalazi i kako mu se prilazi i kako sila njegova ulazi u čovjeka oni odlično braće i sestre proziru i preziru demonsko lukavstvo ali on ne mari za to iako prepoznat od njih on se trudi da uhvati one slape one sa prebijenim koljenima sa prebijenom kičmom one sa mladim razumom ili one najčešće bez razuma bez pameti one što kaže duh sveti kroz sveti psaltir kad kaže čovjek u časti budući nerazum i izjednači se sa stokom nerazumno i postade joj sličan a misli na one hrišćane koji ne shvatiše čega su udostojeni i kako su počastvani time što su došli u hram Boži i postavi djeca Božija ne razumiješe to i postavši nerazumni spustiše se na skocki nivo na nivo stoke pa još niža ...e njih, braću i sestre, demon ovako lovi, kao što brzi olav hvata tromog i tromu žrtvu, tako i demon mnogo brže od olava i sa mnogo oštriji čeljustima hvata svakog hrišćanina koji ne razumije svoje dostojanstvo i čast tog velikog zvanja da bude hrišćanim da bude sin Boži i da svoje sinovstvo i svoje dostojanstvo potvrđuje svaki put kad za to dođe vrijeme a to je vrijeme svetih sabranja to je dan koji gospodnim nazivamo dan gospodnji ili Sveta. I zbog toga, braćo i seste, kada dolazimo u hramove Božije, treba da znamo da dolazimo bolesti, da dolazimo u grože, da je vrlo opasno, braćo i seste, biti izvan hrama, biti izvan blagostlova Božije, biti izvan stada gospodnje, vrlo opasno nemojmo da neko pomisli da je u pitanju eto moj dobar izbor i isplanirano slobodno vrijeme koje ću eto ove nedjelje umjesto šednje umjesto izleta umjesto skijanja, plivanja šminkanja posvetiti gospodu evo ovu nedjelju zaista hoću to je braći i sestre nivo onih koji sa stokom se izjednačiše pa i niži od nje je nego kad dan gospodnji dođe treba se trgnuti ako je dremež pale na naše oči i umove trgnuti se, ustati i šamarati se skinuti sa sebe svo breme ovoga svijeta sve obaveze ovoga svijeta sve ono što ne može da izdrži testiranje smrti i sve ono što ne može se nama i u grob da uđe i iz groba da izađe sve to tresti se sebre. jer liturgija braća i sestre ne trpi taj višak i tu gvožđuriju Ono ne trpi to šta da radimo sa tim ovdje u crkvi Božjoj To ovdje nikakvu vrijednost nema. Dakle, trebali bi da se navikavamo što nije lako, to priznajemo. Nije lako, danas pogotovo nije lako. Ali treba težiti ka tome, braću i sestri, i Bog će pomoći, i Majka Božja, i sveti angel, i sveti ljudi. Moramo obježati se ovog zemnog nivoa, plodskog nivoa, jer je opasan. Po njemu zmije puzi, Svrgnuta se nebesa i to je njen nivo, braće i sredste. Satana je bačen da se vuče po zemlji. On i svi njegovi angeli i svoj njegovo postojanje jeste tjelesno i pogodsko, braće i sredste. On je izgubio sposobnost, na to obratite pažnju, za duhovne misli. On je izgubio sposobnost da misli duhovno, da misli fino, da misli evanđelskim potpuno je nesposoban isto onako kao što je zmija nesposobna da trči. Vuče se po zemlji mislima i zbog toga broću se danas primjećujete to sigurno možda će vam biti onako korisno da ta ljubi bude još dubliji. Dakle, ovaj veliki razvitak tih zemljih dešavanja Ovo vrenje zemljih zabava i ovo strašno privlačanje za zemlju ili bukvalno uvijepljenje za zemlju jeste, braći i sestre, dejstvo satan. I zbog toga biti u toj ravni vrlo je opasno, izuzetno opasno jer to je njegova ravna. I što je čovjek više u zemlji, u tim zemaljskim krugovima, on se nalazi u domenu i u dohvatu satana. I zbog toga pitanje duhovne borbe, duhovnog kretanja, ako ćemo da valja i ako ćemo da uspije, ako nećemo onda da se razilazimo. A ako oćemo, onda treba braći i sestri da mijenjamo nivoje. Ne da mi ulazimo u direktni frontalni obračan sa satanom. Ne. Ne to Bog ne traži od nas da se organizujemo učete i da onako najuriši idemo to potpuno besmislanje to su duhovi braći i sestre i mnogo opasni vojnici ako oćeš, tako da ratuješ mnogo opasni ali ako promijenimo nivou onda bivamo van njihovog doometa kao što zmiju koju gledaš iz aviona, ona tu gubi potpuno snagu i postaje bezopasna. E još više, braće i sestre, bezopasna postaje satanam sa svim njegovim instrumentima i zamkama i nagaznim minama i raznim drugim hvataljkama kojima zaista nema broja. Koliko je ti hvataljka, to samo on i Bog znaju. I niko više, braće i sestre. To su sveti oci govorili, da je to ogromno mnoštvo zamki. Svaka misel može da bude opasna zamka. Može da te, da te uhvati i vječno da te davi. Samo jedna ponisla, braći sreste. A da ne govorimo o kombinaciji misli, kojima se i pridružiti i koje će se u naviku pretvoriti, što sve nazivamo, strastima, to već nije zamka, nego teško robstvo. Teška robija i vrlo često smrt prije smrti. To je smrt unutrašnjeg čovjeka prije nego i što spoljašnji umre. A u crkvi Bože, braći i sestre, kroz svetu, kroz naše sveto mi mijenjamo nivo braće i sest. Gore imajmo srca kaže Sveta liturgija. Pusti to junačanje dolje. Pusti tu tvoju pamet dolje. Pusti tu tvoju mudrost, silu, znanje, sposobnost. Ništa od toga. I mnogo pametnije od tebe. I mnogo bogatnije od tebe. I mnogo silnije od tebe. Ništa im to nije pomoglo i bili su smrtno ranjeni i ubijeni. Jer ne može čovjek da se bori protiv Pavoga, angela. Ne može ljudski um da se se nji mrva sam. Ne može na njegovom terenu, njemo, ne može njegovim sredcima. Ne može bez Boga, braću i sese. Ne može bez crkve Božije. Ne možeš sam, a kako ćeš ako imaš djecu, kako će oni da se boraju. A i oni su na nišanu, samo da znam, kogod pomoli glavu, na nišanu je, braći i ses. kako ćeš djecu zaštititi ako sam budeš krenuo. I zbog toga mnogi roditelji, nažalost neka ova Hananejka, danas ili kukaju ili ne kukaju, ako ne primijete pa ne kukaju, ali mnogima je djavo ušao djecu, braći i sresi. I zbog toga roditelji treba da shvate da nije igra, da nije šala i da dolaze gospode se poklone ne i tromo, ne povremeno, nego vrlo oštro, precizno, temeljno i u duhu smirenja što je vrlo važno naglasiti jer ovaka i je imala veliku vjeru, a velika vjera je nemoguće braće i sestre bez velikog smirenja. Jer smirenje, da sad ne odužimo što je to smirenje, malo ko od nas poima tu vrlinu na pravi način, smirenje je ta jedna, da kažemo, smirena misla o sobstvenim vrijednostima. Kad ne smatraš sebe nečim velikim i nekim koje zasluža nečeg posebno, ne. Kad sebe osudiš na trpljenje, na muku, na sradanje, uzdajući se u milost Božju, a sradanje primajući kao nešto što je praveno, smatrujući sebe za psa, kao što i Oakanonejka sebe smatrava i ranala sa psom, ali nije odustajala od molbi i od prozbi, pa joj bi e, ono što je iskala tim smirenim molitvama, te džavu izađe iz njeneg čeri, upravo zbog gnenu smirenja i zbog velike vjere velika vjera braci i sestre jeste pogod velikog smirenja tako bi smo i mi ako hoćemo da anđelo izađe iz nas samih ako hoćemo da anđelo izađe iz naše djece iz naše obredine iz našeg naroda a dobro je ušao naš narod dobro braci i sestre I evo je da povaca svojim jezikom na ona usta na koja bi trebali blagoslovi da nam izlaze. Počeo je iz usta našeg sobstvenog naroda da povaca i da nam prijeti. Ali nemojmo ni to da nas bunjuje nego kao ova žena Hananejka i mi gospodu da pripadnemo u duhu smirenja, u duhu pokajanja, kroz molitvu, trpeljivu molitvu, očekujući da to bude odmah i ne vrijeđajući se ako Gospod iz prve ne obrati pažnju na nas, kao što mnogi od nas rade. Ako ne upali mašina iz prve, ništa ne valja. Ako molitva ne bude ispunjena odmah, ništa ne valja. A šta mi sve tražimo u molitvama, O tome bolje da ne pričamo. To nije molitva nego torbarenje, kako kaže sveti vladika Nikolaj. Samo tražimo za sebe. I pogrešno tražimo pa Bog naravno i ne daje. Nego vrlo često primamo i šamare. Ne bili se otrijeznili. Pa da tražimo ono što je dobro i korisno dušama našim, a ne stomaku našem. I ne u našim i ne strastima našim. Još će Bog i strastima da udovoljava. Neće, braći i sest, daće ono što je za spasenje i daće ono ko vrlinu traži. Tako i mi da se molimo gospodu smireno i to u svetoj liturgiji, braći i sest, ne mojmo misliti da će Bog nama molitvu brže usliješiti vano liturgije da ne kažemo, bez liturgije. Ovdje se Bogu molica prinosi. Ona kakav nanejka, ona je prišla gospodu, išla za njim. Ona krvotočiva išla za gospodom. Ovaj narod iz ovog ilanđela drugog koje počita smo na gori Bogaženstva. Okupio se oko njega, broće i sestre. Nije slušao priče po kafanama. Nije slušao njemu iz štante, iz novina, iz komentara raznih ljudi koji veze sa životom nemaju. Čitajući komentara onih koji o Bogu nemaju nikakvo znanje i gledajući o Bogu preko televizije, montirane reportaže i poluke i poluke koji imaju suprotni felš da bi i naš um zafelširali na pogrešan način, nego su dolazili kod njega, braći i sestre, dolazili, slušali njegovu riječ, dodirivali njegove skute, do, slušali njegov glas, gledali njega, gledali ga lice, dodirivali ga, dodirivao on njih, slušali ga, slušao njih. Tako i danas, braći i sese, nemoj kući da sjediš kad se liturgija služi. Ne možeš u krevetu biti kad se liturgija služi. Ne možeš se baviti neki, za kompjuterom, biti za volanom, za ko zna čim, dok se liturgija služi. Ostavi sve to, eno te Petar naučio. Gospod rekao, ajde za mnom, ostavi sve to, ajde za gospodom, bit toga, bit i bolje od toga. Pa nema bolje od Gospoda. Odstavi sve. Odstavi svakog i priđi Gospodu i, i kaži mu šta treba. Te misli koje te kidaju, koje ti srce paraju, koje te, koje ti um smučuju, kaži to Gospodu što sve sam sam sa sobom vrtiš, sve jedno te isto i padaš iz tame, utamu, iz i stame u tamu, iz očaja u očaj, iz bolesti u bolest iz jednoga ropstva u drugo ropstvo, od jednog djavove do drugog djavove. Dođi gospodu, evo ga u crkvi, prisutan, potpuno prisutan, moćan, spreman da te se sluša, spreman da te čuje, spreman da te sjeli, da te pomogne. I tebe, i one za koje se budeš molio, klečeći i vapijući gospode, sine Boži, pomiluj me jer me džavo mnogo muči i mene i moju djecu i moj narod. I onda, braće i sestre, bilo bi nam kako smo i tražili. Izašo bi džavo i iz nas, izašo bi iz djece naše, izašo bi iz naroda našeg. A zašto džavo ne izlazi iz našeg naroda, braće i sestre? A neće ga isjerati, ni međunarodne, Zajednice, ni razne unije, afričke, američke, azijske, evropske, džavova, niko od njih ne može istjerati. Da sad ne govorimo o prisutstvu džavova u njima samima, ali da ga nema, one ne mogu da ga istjeraju. Ne može džavova da istjerati niko, braćo i sestre, do sam Gospod. A Bog... Ne bilo koji, nego Bog svetih apostola, Bog svetih otaca, Bog svetoga i prepodobnog Antonija Velikog, Bog našeg svetoga Save, Bog našeg svetoga Vasilje Ostroškog, koji takođe sivom Božijom izgoni demone, Bog svetoga oca naše Petra Cetinsko, i svih pravoslavnih svetitela i svih pravoslavnih svetinja Bog se, djavo se samo njih boji jer Bogu u njima vidi povedajte malo djavo imano ga kako kako reaguje na moštih svetoga Vasilja Stoškov pa ga povedite onda kod nekoga moćnika ovoga svijeta kako je fino izvježba toj komunikaciji rekao bi čovek ništa mu ne fali pred moćnicima ovoga svijeta a povedite iz toga neke stane pred svetoga Vasilija naravno ponesite i verige jer će dolje negdje od Bogetića već početi da reži i da se trza pa onda verige trojica četvorice jakih a tamo će već bratija Ostroška da vam pomogne gdje trebati deset oro da ga privede svetitelju. I šta to bi otkucata izmjena ovamo dobar, a ovamo bezuman? E to je, braću i svesni, džavo koji prepoznaje Boga u svetini. I ne prepoznaje tamo gdje svetinje nema. Po džavolu možeš da vidiš gdje je Bog. I zbog toga naš narod istrada jer mi, braće i sese, ne tražimo od gospoda gdje treba i kako treba. Kako možemo da tražimo od gospoda sabirajući se po ko zna kakvim stadionima. Kad bismo samo atmosferu futbolskog stadiona, braće i sese. i to jednog, da ne govorimo o svih, o svih, ne mora biti futbolski, košarkaški, odbojkaški, rukometaški, kad bismo atmosferu sa raznih promocija iz raznih koncertnih dvorana, pozorišta, promocija stranačkih. Kad bi smo samo jednu takvu atmosferu, sa recimo jednog derbija, pa tu pažnju prebacili u crku Božju, na liturgiju Božju, pa umjesto što navijamo za ko zna koga, kad bi smo rekli gospode, pomozi nam, jer nas mnogo muči đavo ali ne bilo gdje nego u hramu saborno, u crkvi Božoj u pravoslavnoj crkvi, sa našim svetim episkopima, sa našim sveštenstvom, povezani sa klirom, crkveni, da Bog primi tu našu prozbu na zakonit način, e onda bismo, braći i sestre, vidjeli izmjer. Onda bismo vidjeli silu, kao što je vidjeli žena Hananajka, Je što smo čuli u ovom evanđelju braćo i sestre ona se mnogo namučila o tome evanđelje ovdje ne govori a možemo samo da preposavimo što je majke sve istrpjela koliko besnih noći koliko besnih dana koliko zna koliko brige koliko ivica očajanja dok nije došla do Gospoda šta je sve pretrpela to ona zna i kad je pala na kolena i omolila se gospodu, kaže evanđelje, i gospod kad reče, o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako hoćeš. I kaže, u tom trenutku pozdravi kćinjezina, izađe džavu. Šta mislite, braće i sestre, da to ne može i da nas da se dogodi? I pojedincu, i porodici, i čitavom narodu, i čitavom svijetu, kad bismo se složili i u duhu smirenja, koga danas nema oskudjeva, mnogo oskudjeva duhu smirenja i duhu pokajanja, braće i sese, za to se sila Božija i ne projavljuje, jer nema kod da je primi. Kad bismo kao narod pali na koljena ovdje u liturgiji, ne van nje, nego u liturgiji, a ne tromo da dolazimo prorijeđeni. Če je naš narod, braće i sestre, na liturgiju? Ovdje dolazili svaki 100 stoti ili svaki 500 stoti. Če su ovi između njih dvoja? Izjednačuše se sa stokom nerazumnom, braće i sestre, i pod sadošaj slično. Eto, če su oni koji ih nema ovdje, a pokušavaju da rešavaju narodne stvari, narodne probleme ili porodične probleme. Koliko oni koji ulažu velika sredstva i snage ulažu, a nema ih onamo gdje treba i kad treba, nema ih ovdje pred živim Bogom, jedinim moćnim danas i cijeli braća i sestri, danas u slobodi od pritiska satanskog. Jer nas satana muči braća i sestri, Pa onda drugi, prvo satan, a on prepoznaje, ponadamo, samo silu Hristovu i samo od nje odstupa. A mi kao gordi, neposlušni crkvi, neposlušni episkopima, neposlušni našim svetim predsima, nemamo smirenja, nemamo poslušnosti, puni smo gordosti, puni smo džavoga, braći i sestva i zbog toga nemoću. I svi smo tu odgovorni. Ne samo jedan. Najlepše je proznati jednog za krivice. Najlepše. Svi smo mi, braći i sestre, odgovorni i krivi. I svi ćemo mi biti ispitani na dan strašnog sude. Svaki od nas. I to nelicemjerno i vrlo temeljno kad nas oči Božje budu pogledale u naše oči prodilujući u same dubine našeg bića zbog toga na liturgiju braca i sestre porno jer nema nam druge porno kao i zapadljene kuće porno kao gonjeni velikim noštom demona i bjesova i ognjem i vodom i raznim bovestima i raznim razbojnicima čopolima vukova I ova vola u crkvu, braće i sestre, na koljena i smireno Bogu da se pomolimo, ne ljuteći se ako odmah ne obrati pažnju na nas, jer nismo dostojni uopšte da je obraća, nismo dostojni ni da ima crkve kod nas, nego zbog molitava svetitele i njihove žrte ostade, gospod, inače zbog nas, Ni, nismo i dostajni pravoslavne vjere i pravoslavnih ramova nego zbog naših svetih predaka mučenika na čemu se svetim savom gospod nas i dalje očekuje a pitanje je dok će nas čekat jer ovako ako nas sajmo neće da valja neće dobro da bude zbog toga potrudimo se broće i sestre na viturgiju ornu kao povesni kao đavu imani i na koljenima Spremni na dugo, dugo trpljenje, ne na jedan posljednu godinu, nego da trpiš hiljadu godina i da čekaš da Bog obrati pažnju na tvoju iskvarenu ličnost i dušu, ogrezu u grihu i u strasti. I da te pita šta hoćeš a mi da mu odgovorimo neuvrijeđeni što nas tako obraća, poredjeći nas sa psima. da kažemo da vjerujemo u njega, ispovjedamo svoj grijeh i molimo da nam pomogne da nas iscijeli jer nas džavo mnogo muči. I da se nadamo da će Gospod i nama, kao i ženiha na neki reći, one spasonosne riječi, celebne riječi, o narode, ili ovo čovječe, velika je vjera tvoja, isprobana, provjerena, ognjem, mačem, provjerena kroz iskušenje, Velika je vjera tvoja, veliko je smirenje tvoje narode. Neka ti bude kako hoćeš. I onda bi nam bilo, braće i sestre, sve što hoćemo. Neka nam da, gospod, snage da se nam da duha pokajanja, duha trpljenja, istrpljenja. Pa evo u crkvi Božoj, i liturgiji Božoj, da nam i mogućnost... Da se obratimo i da nam bude po molitvi, da nam bude što hoćemo a treba prvo da hoćemo carstvo nebesko i pravdu njegovu a ostalo će se dodati. Tako neka gospodi nama na našu molitvu a liturgije uvijek jeste potreba za carstvo nebeskih. Ovdje smo došli carstvo nebesko da tražimo i da ga nađemo Neka nam, Gospod, da da nam bude po vjeri našoj, po molitvi našoj, a nama molitva da bude molitva za carstvo, nebesko za carstvo, oca i sina i svetoga duha. Tome neka je sva u vijeku i vijekova. Amin kao bi, a ne možete. Zašto? Mogo prije, mogo srasa, gledajte drugu. Ja se svoj tem, tako da da budete dvoje godine, da ste uopšte i došli do crte. To je znak ipak da ovaj ima žara, banjena i snara. A mnogi su, gledajte, van i ne mogu da prijeću. Neški bovi da se da uglašnije, da se nam rekao, jer nije vrti srti življeni u Bogu. Ovo ob. crt pije prisutno ti tijelu i krti. Serotivici pokrijeva krijevima, a čovjek stoji dve, a visi možemo oblici na tijelu. Kad privažite ne? ne može da gleda sveti po tijelu. Angele, pokrijeva ih a čovjek otvarao da se primati ovu krmuse i ostekla noga. Kad bi ga priključili na 220 vodi ne bi stavljeno noge, nego bi se presto da govorimo na neki dalak, gdje ga ne bi ni pepe ubio, a ovdje primao vratni sestr, stavljeno stavljeno Božu. Silu Božu i ostavljeno e, to je človek vratni to je vrh. I u tome sve preći od svatno drugo sloveni Bože uključujući i sve radne ističi, To je visko dostojenac, to je creto Bože, to je vrutnik. Sve dostavno treba postiti benzina i spaviti te kažemo stavno. Mislim prije što cr, je šta nije, ko je, ko nije. To se slobodno, benzirom i uplaviti. A ovdje je otkrivati Boga i šta je Boga i ko se privi. Jer ako smo gleda celi, nećemo znaći kako smo mi brati glasnosti. Ubjetite da se biti malosti ljudi, koga sve nema, potpuno si ljudi ko, koji stojite sa tim i izgubite svoji titere. E, I ljudske, i krišćanost, i bogočke članost, a čovjek izgubiti glasnosti nije čovjek jesu, jesu. S njim možeš da radiš što god da liš. Od baš biti od crkve, da su svijesni, da vidimo kod nami otac, kod nami maj, da znamo ko je Sveti Antonij. Sveti Antonij je nam je vrat, po po krvi, Ne znamo, a znamo da ne nabavljamo kako se ovdje u redu sve neosuđirate. To nam je brata. to je jedan od velike, velike vrat. Evo bih odnik, uvijeno je da I ovako je prirodno da ga želim, svaki dan je da se na to mi vjeriti. U njenu možemo ga i uvoziti u vam nema, a mi Kako da se sve se budete u crpi, crkva je voša dnevna osoba, crkva je voša spavacija osoba, crkva je voša kepezarija, vaša sve bit ćete i Boga na Otca da živite. I svi biti Bogu, i uvodnom gospodinu iz Kristi, da otkrije da vas se giniši sa sve njim se se kredom, da uđete zajedni sa a sve Duhom Sveta. Duhom Božem. To je bilo sve nešto što nikdo ne može nam dao osim crkva i što nikdo ne može da nam pobruzi osim i sami da se obreknemo i doktorema oblasti, a da ne možemo, niko ne može praviti sve. I nikad ljudi od rica, a nikad to nije, niko mogo dobro, dobro oblastimo, kako živimo, dobro oblastimo šta cijenimo, šta gledajemo Jer vrijeme oblasti, ovo sunce nije da je u nije više ni 8 i 13, nebo 11 ili 12, vrijeme dato je za vječnost. To se ovdje bude gluko razmišljeni, premišljeni, vrijednost I onda možda bude i tešnje, da dano strašno u više nije vrijednost za razmišljenje, nebo ili vlako slova, ili ono Daleko prijemo od, od nas i od svakog čovjeka ono strašno idio dano u obrom vječnih nepoznanja idiove veze tebi srteni i sluganih doba. Takva je riječ nikada nešto nešto od nas ne daje kože, ali trebujem svima na svetim kod u svojim prijateljim kod u svojim zavistom. Očno je mislim. Hristos vas